פרק ל"ב, פסוק ד' וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצב אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה ויהי שור וחמור צאן ועבד ושפחה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 וייקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו. עזים מאתיים וטיישים עשרים, רחלים מאתיים ואלים עשרים, גמלים מניקות וביניהם שלושים, פרות ארבעים ופרים עשרה, אתונות עשרים וירים עשרה. וייתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עברו לפניי